Ja, hej allihopa. Vi sitter här i skolans bibliotek och vi ska snacka lite dystopier i en kvart 20 minuter. Vet inte riktigt hur länge, men det får bli som det blir. I alla fall, med oss har vi... Okay. Joakim okay, Maxesson här. Och jag, Alexander Kvist. Ska du börja, Joakim? Jo, har ni tänkt på hur alla är rädda för Basils... Eller hur alla... Ja, fan. <laughs> det ska vi... Men klipp inte bort allting, bara... <laughs> ja, vi klippar bara bort den här Va? delen just ja, nu. den här delen. Du kan ju ta dem från början liksom. Ja, så vi ska bara fortsätta. Och ja. okay. Har ni tänkt på alla snackar om vi inte vi sjuka hela tiden att vi måste tvätta händerna jämnt jämt och ständigt för att inte bli smittade? Ja, det är väldigt mycket sånt. Jo, nu, just det på skolan. Jag såg här vid lunchen att det är en lapp att man så tvätta händerna vid tiden. Jag tror folk är alldeles för paranoida nu för tiden och alldeles för rädda för basiler. Mycket mer än förut. Vadå då? då? Jo, överallt så står det i skyltar om att eh, man ska tvätta händerna och sådär. Och eh, jag tror att basilskräcken kan leda till mänsklighetens undergång. Jaha! Det var ju det var ganska drastiskt att alltså, säga. Hur har du fått den dragningen? Eh, till slut kommer nog vi människor vara så rädda för basiler att eh, vi kommer sluta av social interaktion med varandra helt och hållet i rädsla för att bli smittade. Så, ja, det. Det, ju... det skulle ju kunna hända. Ja, men ja. Ja, du får, du får nog utveckla lite ja. mer här. Ja, folk, folk kommer nog börja låsa in sig hemma och dränka händerna i handsprit för att hålla sig rena. Och ju mindre bakterier vi utsätts för desto lättare kommer vi bli smittade med tiden. Ja, det är ju, ju sånt. Ja, ja, det har ju gjort massor med så här studier på det som jag... Ja, och människor kommer att börja dö av enkla förkylningar och sånt. Eftersom vi he, aldrig kommer utsättas för några bakterier nästan för att vi är så rädda för dem. Okej, du förstår att man låtsas sig inne. <laughs> ja, Men eh, på grund av immunf förtjänat immunförsvar kommer det att bli kaos och ännu mer baseringsskräck. Och folk kommer börja hjälpa varandra om de misstänker att den personen är smittad. låter ju som som i apotelet så här. Jag tänker nästan på pesten. Det var ju lite så där på medeltiden när man brände folk och... Ja, jag tror också det. Det kommer liksom pesten att urörta en global katastrof där alla försöker låsa in sig i något säkert ställe för att skydda sig från basilerna. Tillsut kommer nog alla vara så pass paranoida och rädda för basiler att det kommer till och med att börja ge sina egna familjemedlemmar om de misstänker <laughs> att någon är smittad. Och ja, det, det finns en risk att det kommer hålla på så att hela mänskligheten har gått under. Ja, om man, är... <laughs> om man är riktigt desperat, då får ja, man ju... Jag tror att... Just... Att det kan ju hända och om man kommer till en viss gräns så absolut, jag tror att människor gör allting för att överleva och jag tror nog att om man är riktigt, om det blir den här riktigt rädslan för basiller som den har dragit, då tror jag absolut att man kan hjälpa andra. Men det måste ju komma till en viss gräns då. Ja, en, en viss gräns och den gränsen ligger nog väldigt, väldigt högt upp tror jag. Det får vi hoppas i alla fall. Ja. Det var ju en ganska mörk litet, syn. <laughs> väldigt mörkt. Men jag däremot, jag har en lite ljusare här. För att om ni kom, tänker tillbaka på föregående år, året, 2012, domedagen, det var om hur många som först bad det. Men det kom upp en, ett nytt ord, ett nytt fenomen, fenomen. Könsneutralitet, kommer ni ihåg det? Ja, jag ja, har ju snakat ja, mycket. Det särskilt, jag tänkte särskilt så här när jag såg det första gången. Då var det på dagis, där de sa att de bara skulle använda det för att alla skulle känna sig liksom, säkra, att ingen skulle känna sig utanför. Det är ju en ganska fin tanke om man tänker på det. Ja visst, det är det fint. Ja. Men jag, jag tänkte direkt att det här kommer nog... Alltså, människor har en tendens att överdriva saker. Det kommer man kommer ju utrota liksom kön ändå. Ja det precis. Han och hon. Det, det var precis det jag också började tänka på. Men det är väl det de vill ändå? Ja, kanske inte utrota men... Utrota är ett lite starkt ord ja, Så det, jag, det är min framtidssyn är att det kommer inte finnas några kön men det kommer finnas en annan grej. Vad? Det kommer ni få se. Ni har förklarat lite. Okej. Okay. Jag började tänka på att jag såg när jag var med min kompis. Då diskuterade vi ganska inte så himla diskret men inte så här vi skrek inte. Det var en normal diskussion men vi tyckte att det var ganska fånigt. Liksom att det här blev överdrift. Och då kom en en tant och sa till oss på skarpen. Hon var verkligen helt på oss. Och då, varför då? Men för att vi tyckte att det här hen, det är liksom det är det, det kommer inte bli så stort. Och hon tyckte att vi var helt dumma i huvudet nästan. och vi... så, så hon var en så här, en här, stor hensupporter Ja, alltså. det kan man ju lugnt säga. Vi var nästan livrädda för henne. Vi trodde hon skulle slå ihjäl oss nästan. <laughs> så vi gick därifrån ganska snabbt. Och då började vi då började tänka så här. Att, ja, men tänk om det är så här människor kommer att agera. Jag menar, om man säger emot den här åsikten. För det är ju ändå... Alla är rätt har ju är alla åsikter. Då kommer vi liksom att... Tyvärr, ni kommer inte få finnas mer eller mindre. <här> ja, det men det är ju inte så jag har riktigt tänkt ändå. Men det kan bli så, tyvärr. Jag börjar tänka lite så här, i skolan. Det har kommit väldigt många nya fina namn som så här, månfager till exempel. <här> ja, har jag, ni hört något sånt? Ja, jag, jag har här? faktiskt sett min lilla brorsa gå i skolan. och Jag har hört ett många sådana där ja, fina namn. Men jag tänkte det att det är ju väldigt könsneutralt. Det finns ju såklart normala namn, så här, Kim, Leo, det är ju så här, både Alex, båda könneken har det. Men mm. jag tänkte att om alla ska nu ha könsneutral namn, då, de kommer inte att ta slut. Alla kan inte äta Kim och Leo. Då kommer man liksom bli Sjögrästrump. Jag menar, tänk när du kommer till skolan första dagen och säger, Hej, jag äter Sjögrästrump, vill ni leka? <laughs> ja, men vem säger att Sjögrästrump inte är ett fint namn? Jo, men tänk du hur barn är. Menar, tror ni att ni kommer få några vänner liksom? Men jag tror det kommer ta lång tid tills alltså, de flesta håller ju, har ju fortfarande vanliga namn. Jo, men jag tror att tyvärr när det blir sådana här överdrifter som vi människor gör. Jag tror tyvärr att det kan bli så. Och det är nu du börjar balla ut lite i min liksom, teori här hur det kommer hända. För att om man då tänker att namnen måste vara neutrala, då kommer ju allting bli könsneutralt. Ja, jag kan, jag kan, Nej, jag kan det. Nej, det liksom så här, tänk er en färg. Ja, blått, det är en killfärg Ja, det är klassisk ja. killfärg Ja, den kommer inte för finnas tyvärr. Allting kommer att vara vitt och grått. En människa, vi kommer inte kunna definieras som en man eller en kvinna. Eller hur? Vi måste vara könsneutrala. Ja, vi, vi är ju hem. Och Precis. Hur ska vi föröka oss då? Men det, det är jag det heter prorör som gäller. Det är så vem... så kliniska provar bara, bara sexuellt umgänge kommer, kommer liksom att försvinna tyvärr den njutningen kommer att det bara, bara plocka bort den vi kommer inte kunna definiera oss själva som någonting heller för det kan ju stöta någon ja, när vi kan... definierar oss som människor kanske de tycker att men, människan det är en hon <laughs> så vi kommer alltså mm. behöva definiera oss som en formlös färglös existerande ting det är <laughs> Det är ju ganska hemskt. Ja. Vi kommer inte kunna definieras som någonting. Mm. Så du menar att vi bara kommer finnas där vi som någon slags... Vi existera. Som slags moan, typ. Ja! Bara. Tänk dig en hippie. Hippie utopi. <laughs> alla är stenhöga. Ingen har liksom någon... Alla bara flyter runt med armarna i luften och... <laughs> Och de som säger emot, de kommer ju liksom bli att med det. Hur lång tid tror du att det här kommer att ske då? Alltså, alltså förhoppning så förhoppningsvis långt. så kommer det inte att ske så snart. För jag vill inte bli en hippie, det är ju min framtid. <laughs> Men, ja, ungefär hundra år kanske vi står där med händerna i luften och vevar. Det är vad jag tror kommer hända med framtiden, Svart. Det, det låter ju lite flummigt tycker jag. Jag har ju någonting som är lite så här... Lite mera seriöst va? Lite mera riktigt. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, ni... Eh... Hur fan ska jag inleda det här? Där får vi klippa lite i. Hur fan... Ja, ja vi kommer in på robotar på sätt. Och från hippis till... <laughs> ja. Säger det helt annorlunda. Ja. Ja, så att typ vi byter rämna liksom. säg liksom att, ja det där lät inte så troligt Men jag däremot. <laughs> har ni sett på Nutines filmer? För det kommer hända Terminator. Ja, ja, det har vi det. det är ja. så där Ja, det låter ju inte så värst troligt tycker jag. Men jag har någonting lite mer som... Jag tror ja, det... lite mer troligt. va? Du det va? Ja, jag tror det. Jag tror det. då min... Kanske. Ja, jag det. har ju sett Nutines filmer och så. Ja. Eh, typ Terminator och så. Okay. Jo, men robotar, de finns ju i mängder... Och det blir ju mer och mer vanligt i samhället med robotar. Det är ju, de finns i princip överallt. Ja, det håller jag med om. Det är ju ditt hem, i fabriker, överallt liksom. Ja. Och eh, ni vet när det gäller robot robotar så att säga. Menar du typ dödsmaskiner då, eller? <laughs> Nej, jag menar bara så här vanliga robotar. Ja, som det. man ser i filmer och så. Man brukar ju, då brukar man snacka om the three laws of robotics- som ni kanske har hört talas om det från filmer och så. Ja. typ när här I, Robot oh, ja, där, där ja. brukar det, där var det så mycket jag kanske ska förklara det här för de som inte riktigt vet vad det är ja, men i alla fall, de lyder eh, nummer ett eh, a robot may not injure a human being or through inaction allow a human being to come to harm det är två det. a robot must obey the orders given to it by human beings except where such orders would conflict with the first law och tre, a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or second laws. Så man ska alltså, de här robotarna är så alltså snälla varor. Ja, precis. De ska ju, de ska bara... Så det är inga Terminator-robotar vi snackar om? Nej, nej. De ska bara hjälpa, bara hjälpa människor. Ja, det tycker inte jag låter så dåligt. Men vi vet ju hur det gick i Terminator och liknande filmer, de här lagen inte följs. Ja. Men, och jag menar, man tänker ju på att nu tänker man ju på att nu, det här ska inte hända. Vi vet ju att det kan gå fel. Men jag tänker, vem tänker på att programmera sin dammsugare med sådana här lagar? Så här lyder ingressen i skotska tidningen The Daily Record. A boy saved his mom from being strangled by a vacuum cleaner cable as she did the housework. Jaha, ja. hur, hur gick det uh. till? Det är ju det jag undrar. Ja men ni hör ju, du, du ska städa. Och så blir du plötsligt attackerad av en förbannad dammsugarslang. Bara från ingenstans. Det låter som den hemskaste döden jag har varit med om. Ja eller hur. De är ju inte att lita på. De här dammsugarna. Nej. Verkligen nej. inte. Men hur lyckas en dammsugare stripa en? <laughs> ja alltså de, de har ju någonting mot oss. Det är ju helt klart. Det är ju sant. De kan inte kommunicera med oss. så Vi vet ju inte liksom vilket sinnesrörelse de är Nej. Och sen kanske när det talas om hur man ibland brukar säga att bränd bröd och så är farligt för hälsan. Ja. Jag gjorde lite research om varför man säger detta. Och jag hittade en artikel som konstaterar att eh, akrylamid det finns i eh, rossat Och eh, enligt Livsmedelsverket, då är detta ämne farligt. För att i för höga halter så kan man få cancer av det. Jaha, det jag. Och eh, ja, varför just rossat ja. Det kan, kan man ju undra. Och, liksom, och jag har svaret. Det är, ju, är det maskinerna som är mot oss? Ja, det är ju brör oss, som diskret försöker ta död på oss. Ja, men men jag, jag har ju bara börjat skrapa på ytan ja, av en så... sammansvärjning av det alla det hus och Det är alltså det då så... säger? Ja, definitivt. Och sen, är eh, inte nog med det. Eh, apparaterna används av många liksom, olika attackvektorer. Eh, jag hittade en artikel i dt.se, en lokal tidning i Dalarna. Mm -hmm. eh, som rapporterade att en elvisp från Claes Olsson förbjuds. Eh, varför? Är det Dalmasarens eller? Det... <laughs> Nej, eh, om du kopplar in en el i taget. då vips. Då tar den ner hela elnätet. Trycker den... Ja, det är liksom. Trycker en oss. Ja, det är ju på något sätt. De försöker ta ner liksom. Vi är ju dependent ja, på el. Utan el så har vi ingen kylskåp eller vi kan inte leva. Det finns inga gränser för de här diaboliska dödsmaskinerna som Så det, som alltså, de planerar alltså massmord. Men, men vem är ledaren bakom det här då? Ja, varför har något emot oss? Det är vi som har skapat dem liksom. Är det frihet de söker eller har du, har du något svar på dessa frågor? Alltså jag vet inte riktigt motiven men det finns ännu mera bevis för att det här händer. Jaha. Jag kallar upp vilka som är de mest vanliga olyckorna i hemmet. Och här dyker mixen regelbundet upp. För ni, ni kan ju tänka er i, ditt, i, i köket, då bara ställer du en sak med sylvassa blad som snurrar som helikopterblad på steroider. Och du bara viftar med händerna glatt i närheten av den. Det är ju som att skälla barn från en godis nästan för vispen. Ja, precis. Om man, om, om man tittar på statistiken, då kan du tänka er vill den ha en morot? Eller vill du ha ditt finger? Det du, du avgör det liksom. Det blir fingret. Ja, det är definitivt. Dina, oh, alltså dina, din faktor har ju fått mig att tänka efter. Det, är, det stämmer. Ju. Ja, eller hur? Och sen du snackar om vem som är ledaren. Och så. Ja, jag vill, jag kollade upp lite om en big player i den här konspirationen. Och eh, om vi gör ett djupdyk i konspirationen, då kan vi hitta vissa apparater med betydligt mer ondskefulla intentioner. Ja, eh, en av dem är värmeelementet. Med, ja, men de som är så bra som värmer oss under vintern, säger du. Ja, The Silent Killer, säger jag. Va? Ja, vi kan ta en titt, titt på lite statistik från uh, The Consumer Product Safety Commission från USA. 21 800 eldsvårdor varje år, bara i USA. 300 är... döda varje år, bara i USA. Det är ju stora siffror. ja Vi snackar om mord. Det är massmord. Ja, visst värmer de dig, men då de värmer den i en, en eldsvåd också. De värmer ner till helvete. Ja, precis. De, de, de här apparaterna, de är inte att med. Vi har avslöjat en världsomsträckande konspiration- med mänskligheten under, undergångsområl. Vad tycker du vi ska göra för att bli av med detta problem? Ska vi sluta använda oss av massa apparater som vi behöver? i? Ja, sluta använda oss. Vi kan, kan hålla ett extra öga på dem, mm. tror jag. För de, samman, de samarbetar. Och de bara växer sig starkare. Vi köper ju bara in mer och mer. Men hur... Om vi köper in mer och mer, då kan vi inte hålla öga på dem. Kom, alltså, ju mer vi köper, desto ja, saker det blir. Ja, precis. Det måste, ju, det måste ju ändras. Vi måste ju... Ska vi, Men om vi dödar dem, blir inte de andra maskinerna arga då? Jo, man kan, man kan, kan ju... Kan det är ett totalt man... krig mellan maskinerna? Jo, man kan, man. kan man, man har ju talat om folk som tar självmord- genom att droppa valfri apparat i badkarret. Men, men är det självmord? Är det verkligen det? Damsugan bara drar ett i badkarret- medan radion hoppar i i någon slags kamikaze-attack- för de har har inga känslor de fruktar inte för sina liv, de är redo att göra allt som krävs för vår förintelse låt som en dyster framtid det låter som en dyster framtid men ja, det, det är ju det hur ska ju vi fast... slå tillbaka mot ett angrepp ja det, det är ju bara att akta sig bara... men kan, kan vi inte bara skrota alla maskiner? Ja, finns det finns kan... inga hopp ja, jag, tror, jag tror inte att det finns något det är dystert dystert ja det är dystert så, men så nästa gång du ska jag så aktar dig. Det är allt jag har att säga. Ja, då tror jag att vi kommer dö inom en snarare framtid. Det var allt från oss här i biblioteket. Herr Axelsson. Eh, Alexander. Okay. Vi säger tack och hej. Ja, tack för att ni lyssnade.